Elkarrera gina, sortzigarren unitatea, jardunean, jaiegunetan dendak itxita ala zabalik, bi. Argi eta garbi azalduko dut sindikatu hon iritzia, ez. Jaiegunetan jaiegiteko eskubidea izan behar dugu denok. Bestela, orain dendetan proposatzen dena, gero beste edozen jarlotan ezarriko da. Eta azkenean, langileok galdu egingo ditugu hain beste kostata lortu ditugun eskubideak, Zortzi orduko laneguna, oporrak, uporrak, negunak. Barkatu, baina esaten ari zaren hori demagogia merkeada. Hauzia askoz simpleagoa da. Zer nahi du jendeak? Norberak nahi duenean erosketak egin. Zer nahi du saltzaileak? Saldu. Askatasuna guzten badugu, bakoitzak gogoko duena egingo du jai egunetan. Nahi duenak ireki eta nahi duenak itxi. Hori bai dela demagogia eta manipulazioa. Zure diskurtso neoliberalak nora gara matzan ez bagenek ibezala. Haizu, nik ez dut esan neoliberalan aizenik, e? Eh? Inork ez aitortzen, baina ala zara. Irain moduan botatzen duzu itzuts bat. Ezer esan nahi ez duena. Zer irudituko litzaizuken nik stalinista atzerakoia esango banizu.